Іудаїзм. Іудаїзм – релігія, яку сповідує єврейський народ. Зародився іудаїзм на Близькому Сході приблизно 4 тисячі років тому. В усьому світі живе близько 18 мільйонів євреїв. Євреї першими стали поклонятися єдиному богові, який понад 4 тисячі років тому уклав з їхнім праотцем Авраамом союз і дав їм заповіді, за якими вони мають жити. Моїсей та Іудеї Першими послідовниками іудаїзму стали Іудеї – одна з народностей Близького Сходу. Як сказано у Старому заповіті Священній книзі Іудеїв, приблизно в 1900 році до нашої ери Бог пообіцяв Аврааму та його нащадкам землю, на якій вони зможуть жити. Близько 1200 року до нашої ери Бог послав Моїсея – щоб той вивів іудеїв з єгипетського рабства, а також дав заповіді, як належить жити і служити Богу. Це вчення стало основою іудаїзму і викладено в Торі – зводі законів, основаній на біблійному п'ятикнижі Моїсеєвому. Пізніша книжка «Талмуд» інтерпретує Тору і містить настанови про те, як мають жити правовірні і іудеї. Свята субота Древні іудеї молились в Єрусалимському храмі, але в 70-ті роки під час війни з Римською імперією він був зруйнований. Нині віруючі євреї відвідують синагогу. Тут вони моляться, слухають проповіді равинів, відзначають релігійні свята. Священний день для євреїв – субота. Він триває від заходу сонця в п'ятницю до заходу сонця в суботу. У цей день не можна працювати, оскільки вважається, що саме цього дня Бог відпочивав після створення світу. Кошерні обряди Євреї визначають багато свят, зокрема Йом-Кіппур – день очищення, під час якого віруючі сповідуються і возносять покаянні молитви. На єврейську пасху – Песах – святкується вихід іудеїв з Єгипту. Правовірні іудеї керуються суворими правилами, які регламентують те, що можна їсти, як слід готувати страву, які обряди при цьому слід виконувати. Ці правила називаються кошерними. Гоніння Протягом сотень років євреї жили серед інших народів і часто піддавалися гонінням. У роки Другої світової війни нацисти знищили мільйони євреїв. Ці масові вбивства удержали назву «Холокост». Після війни в 1948 році було створено державу Ізраїль на землях, де колись жили древні іудеї. Сюди вирушили євреї з усього світу. Але в наші дні між Ізраїлем та сусідніми державами не стихають конфлікти. Ілюстрації: Шестикутна зірка Символ іудаїзму. Вона символізує покровительство Бога Давиду, цареві Ізраїльському. Єврейські жінки моляться біля стіни плачу в Єрусалимі на місці древнього храму. Вісім днів під час хануки, свята лампад, іудеї запалюють вісім свічок, щоб відзначити переосвячення храму, здійснене в 165 році до нашої ери. Раввин, який збирається подути в шофар або баранячий ріг на святі Йом-Кіпур, одягнутий в талліт, одяг іудаїського священника. Бар Міцва Єврейський хлопчик, досягши 13 років, офіційно стає чоловіком і проходить обряд під назвою Бар Міцва. У святу суботу він читає книжки пророків, потім вся його сім'я молиться Богу.